Shaitan Ar-Rajim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Aalameen Vassalatu Vassalamu ala ashrafi al-khalqi Vassalim nabiyyina muhammadin Ola alihi wa sahbihi Ajma'in thumma amma ba'du Tajidha falandarimat Mir nyohit maab saluta Taqo inwetam allahu jell jalaluhu Purshandaitit musheera Bekeemat azotit Chobshin bimatmirin dhe zatriyuna Pengambar ve muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Më shokë të ti besnë e këmë bëfaminë të ti të ndërshme Më bëfashkëshort të ti të pasra dhe më gjithë muslimanë të ta në kandë botës Të cilë të pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti më të mirë Dheri në ditën e gjikimit Filëmisht E lusim Allahu në gjellë gjellë luhu Që Allahu të barek e vëte ale këtë dit të kaluar Nga muaj Ramazanit Allahu gjellë valat I kishë registrua në registrin e veprave të mira Pastaj pandë një parathanje të ligjeratës, kalohim në vazhdimin e serialit dhe vargët të ligjeratave në bjeqkrimin e të dërguarve të Allahut Alehimu salatu vë selam Sot me neve është një pengamber apo mund të quajmë dy pengamber dhe jeta e dy pengamber me të mdhejtë e Zoti Gjelle vë ala, e cila pas jetës së Ibrahimit Alehimu salatu vë selam është Historiku më i kançëm, historiku më i mbushur me mosime është jeta më më më e shtrëngarkuar me gënaçitë të lloja dhe porjetime, dhe ngushëllime dhe mërzi e çdo mëradh, të gjitha elemente të jetës Allahu xhallahu ala i ka futur në në ngjarjen e këtij pejgamberi të ndershëm alayhi salatu Dheri sa djetarët janë vënë në polemik dhe mës pajtime Se a, a është kënë gjarja më e mirë E kretë në gjarjeve të pengamberve apo jo Për shkak të fjallës e Allahu Gjelluala Nëchnu në kusu alejke Ahsan al-kasasi Neve po të atë regojna Më të mirin rëfim Po të rëfim, më të mirin dhe më të bukurim rëfim Dhe kja jeti ka vënë djetarët në polemik A është këpën nga mberë Për e rëfimeve më të mira apo jo Me gjithë se mendimi më isa këtësia i cilje ka përmend Ahmed ibn Utejmije Allah e më sherovë se ki nuk është nga të regimet më të bukura Po është i përmbledhur në moniren më të bukur është i prezentum në moniren më të bukur Pra ndo njëherë prezentimin një njarje Në prezentimi i mirë Edhe servimi i mirë E banë diqka më të mirë Me gjithë se i egziston diqka tjetër më e mirë se më të bukur Cajo. Ës ngjarja e Jusufit alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam kishte lan vallahun e tij, djalin e vallahun të tij Lutin. Pastaj Allahu yellahola deri sa po shkonin me laçë tek Luti e porgozon Ibrahimin me Ishaqun. Wa basharnahu bi ghulamin alim e përgëzuam Ibrahimin me një djallë të dishëm ajo është ishaku alehi salatu vë selam dhe istoria jonë nuk ka rrujtë shumë për ishaku në alehi salatu vë selam andaj nuk dhëtë veqoj ligjarat për pengamberin ishak, mirë për po të të përmend me së është prej djemve të Ibrahimit alehi salatu vë selam nga nana bashortja tjetër e cila kishtë të emrim Sara pra Ismaili është prej hajerit e Ishaku i shprej prej Isaurës. Pastaj prej, Pas prej Ishakut vjen dy djem. Vjen Jakubi alayhi salatu wassalam, edhe vjen el-Aysi. El-Aysi është ata të cilët kanë thënë dietar se prej tyre rrjedhin Romakët. Prej tyre rrjedhin Romakët. Andaj të të djemët ishën dhjë të ishaku të arejë i salatu e selam, ajsi ishtë më i ma dhe Jakubi ishtë më i vogël. Për të mështi, nga se kemi me kalu të Jusufi, nuk du t'ju lodhi me ishaku në tash, mirë po shkurt për t'a lidhë të Jusufi atje, ndodhë një konflikt mes djemëve të ishaku të Jakubi dhe ajsit. Këtë ajsin, ajsin e donë të shumë në në vetë. Ndërsa Jakubin mfak, Jakubin e ndonë të nana E aisin e ndonë të ishaku Dhe vjet një konflikt mës tëre Dhe e risa Me pajtimin e prinderve të ishakut Allah u gjelluar e inspiran Që të dërgon Jakubin jasht qytetit Që mëst Mëst Mare shkëndia e, e grindjes Për masat e veta Jakubi shkon të daja i ti Jakubi shkon të daja i ti Dhe martohot atje Martohet me dy gra. Martohet me dy gra. Për një njerëz gruaje lindi sa fëmijë? Për një njerëz gruaje lindi sa fëmijë? E për të tjetrës i lind pak më pak, po pak më të zëdhur. E për ato i cila ishte më dobët, edhe pak më nuk pritej për sa fëmijë, e ajo me lutje të shumë të ndaj Allahut, Allahu e furnizoi Dhe i tha Allahu xhelalu ala O Zot më dërgoj një fëmijë shumë të bukur. Pse nga se ajo kunat, ajo gruaja tjetër e Yakubit që ishte faktikisht sikur një lloj garuse me ta, tha, "Mā qaw zot një fëmijë shumë të bukur." Qase ajo kishte shumë fëmi, vetë fëmijë, vetëm lindte fëmijë gruaja tjetër. Dhe i tha Allahu xhelalu Yusufin alayhi salatu wa salam mir po yusufi ishte teje teje ti veçant yusufi alayhi salatu wasalam ishte tejet i veçant ndaj yani allah o xhellal na kuran zot bismillahirrahmanirrahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra koto jan ajetet e librit te qart in anzalnahu qur'anan arabia Ne e kemi zbit Kur'anin arabisht Leallekum ta akilun Ndo është të ta kuptoni Dhe të ta perceptoni si duhet Nahnu në kussu alejke Ahsanel kasasi Ne po të të regojmë ty Më të mirat rëfime E që të li është kërër rëfim është rëfim Jusufit alej salatu ve selam Hoxha i blukethiri Allah e më shirof në tefsirin E ti ka sjell disa shkace Të zbritje se surës Jusuf Dhe surja Jusuf ka një trajtim të veçant të kësahabët e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe ledzimi surës Jusuf është tejët i veçant prej surëve të tjera. Thotib nuk e thiri duke transmitu hadithën se në kanë gjeri mamë të barani dhe shumë të tjerë prej transmituzve të hadithit se shkacet apo shkaku izbritjes e kësaj sure është kërkesa e sahabëve. Pas shtrëngimit Pas persekutimit, mundimit, telasheve, ngushticave, të cilat i kishin, kishin kaplu e sahabët në meke, ato lipni një loj fërskimi, një loj ujitje të shpirtrave të të tëre, që mu të fërsku pak me të i kalu ketë gjendje. E i thamë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem, Kur'ani po në fletë për nëjarje, po po në fletë për kiametin, po në fletë për ditën e gjykimit, Po na fletë për që është jema dhorë, apo? Që është fletë Kur'ani? A mundësh me na tregu ndë një nxarja? Një një Kemi nevoj për një nxarja? Një për një rëfim me na fresku për këti telashtë që ake në ra? Kjo është shka kuj parë. Dhe shka kuj ditë që a kanë përmenjë ibnukethirë dhe djetarët, kanë thonë se persianët dhe romakët vinin të kurejshët herë pas here, për të shikuar çka po ndodh me me kët pejgamber dhe kurajshët kërkonin prej tyre rrëfime. Kërkonin prej persianëve rrëfime të mbretërve dhe të ushtrive dhe ngjarjeve të tyre të për ti për ti mbajt në iniksion ata xhematin e tyre. Ç ç çnash çka ju kallzojnë në lënë Muhamedit dhe Isaatuu alselam. E kur kallzoheshin ato provat të ndryshme po ndoshta edhe ngjarje të vërteta që nuk kanë ndonjë ndonjë Ngritje të madhe, atëherë, Allah u gjellëvala tha, une do t'ju zbriti juve në gjarjet më të mira. E që kjo në gjarje, djetarë kanë thanë, i ka bloku të gjitha rëfimet, së mundët më, më më mirë me ka gjithu dikush. Surja ju, Jusuf deli se ka thanë, o me rrimit Khattabi, nuk mundët dikush me le gjithu surën Jusuf e pas thaj më smida loti prej, prej syve. Nuk mundët. Nuk mundësh me le gjithu me perceptim, Me, me, me vëzgjim të mirë, me vëzgjim Mukon aty një njërje E që në fund mës me shpërthi loti Së mundët Andaj, Amer në Khattabi ka than Ataj që ka e zendë një Dë një piklim, dë një mërzin, dë një ngushtis Të lashe, ka than Fealeji hibisurat i Jusuf Ka than letaledzoje surën Jusuf Andaj shkaku, izbritës e suri së Jusuf dhe njari së Jusufit, ale i salatu e selam, është ngushtimi i madhë, piklimi i madhë i sahabeve, që me vo? E tash, neve pse lezojnë asurin Jusuf dhe njari një Jusufit? Shumë shkace. Humbja shpresës që muslimant mu këthi në vendin e vetë. Këthimi autoritetit të muslimanve në vendin e vetë tkimi i përmirësimit të shoqërisë në vendin e vet. Arritja e asaj çka kërkon Allahu xhallahu ala prej neve e që na kurrim në shoqëri e diovmi se ndonjëherë është e pamundur ndonjëherë bom njeriu pitë a ka mundësi marr musliman çati ku kanë qenë. E këto janë shkaqet që neve do të përmendemi edhe shumë më shumë për tëre pse duhet mund dal me këto çurre pak më shumë. Me këto ngjarje pak më shumë. Unë do të mundona në katër ligjërata me e përtheku dhe me të buhe në gjarin Jusufit, edhepse nëse i mbledhmi tefsirët edhe shpjegimet e në gjarje së Jusufit, ale i salatu e selam, kjo në gjarje meriton mbi mbi 40 apo 50 takime. Mirë po, na du të me vazhduhet dhe me tjertë pengamber, anë dhe të mundona sama shumë me në gjesh, me në gjesh do bit që me me e fresku shpirtin me njarën i Jusufit a lehi salatu e selam, edhe pëse është një njarën e tejet madhështore, i avlejnë besimtari mundal me gjdove në takim të kësajsurën. Allahu para me ndale, e para. Kur dikusht të atregon ti një rëfim, edhe ti munësh me thona ti, shumë njarën e mirë, shumë ndodhije mirë. Dikushme të atregu ti e baba, prindi, babgjyshi, kush do kofë, një shok i joti, një mik i joti, një njarën e jetës e ti ka mundësi me të emocionu e dhe me të shqime kajt e me thonë shumë mirë ma ki të reguhe o para me në në këtë nxarje a i cilë e ka shkoqit nga se ajo që ka e kalëzën Allah në këtë nxarje s'kanë mujt njës me pa se ka ndoqë shështu e Allah në e kalëzën Allah në e kalëzën pra nuk e kanë kapë kamerat me e ka dhu këtë nxarje e ka kapë zoti i kamerat edhe zoti i njërzë a e ka shkoqit ka kazu ngjarët që nuk kanë mundësi njerëz me pasë ç'o ti ç'a ka ndodhur nuk ka mundësi e kjo çka do të them Allahu e njërë, ka lavdruar këtë ngjarë ka thënë ahsan alqasas më e mira ngjarje më e mira ngjarje qandai duhet kjo me të dhon vullhet se Allahu po i thot kësaj ngjarje më e mira ngjarje qandai ngjarja e Yusufit alayhi salatu vesselam meriton që besimtarin ta ndal në këtë stacione me meditim qëka po do në me thënë Allahu gjelle, gjelle u ala? Unë nuk dhe të qasëm kësaj sure me ajet për ajeti, nga se në mërë shumë ku, po, diçka nga kjo, nëgjit diçka që ka gazu Allahu të vareke vë të ala. Prej, mirësis dhe më dështis dhe bukuris se kësaj njari është se ju e pot të ademi, të nuhi, të hudi, të salihu, Ibrahimi, Shuajbi të tjertë për pengamërre Allahu ka, ka, ka të regu fragmente, fragmente për që e më në surë në Araf një piesë pasaj e plëtson në surë në Bëkara pasaj të regon një surë në Bëkara një piesë të njarjes pasaj e vazon në surë në Higjër apo shkoqitje prej ajeteve në ajete për të plëtson një njarje surë e Jusuf dollon Allahu nuk kalon në surë tjera me të regu për Jusufin këraid ngjarja e Yusufit është më një vend. Prem fillim Alif Lam Ra, deri në fund ta ajeteve, vetëm për Yusufin. Vetëm për Yusufin. Pra, madje edhe kjo është argumenti dhe koment më i sakt i fjalës së Allahut, rrëfimi më i mirë. Pse s'ka shka për dërdhje. Nuk mundrësh me thon, prit koincidencën Bakara pa këtë marrë çtu, jo jo. Këç çtu më një vend dikje. Andaj është thojt ngjarja më e mirë. Allah e ka shkoçit të plotë, që shka ndodhë? Tjetra, prej arsyeve, qka në banë mundal me këngjarje pak ma gjatë se satë të tjerat, e që thash, ma në mendë, këto ndalime qka do t'indalë mina, janë grimcat e grimcave, ajo shka ashtë na për libra. E shpjeguar prej djetarëve, e trajtuar prej djetarëve, që njeri ju shpesh herë, që ditët a thu valë, une shpesh herë kam ledzu këtë sure, ka e kanë djerë këtë dobi e që ti pas ta i bindës së kjo është na jetë është është na jetë Andaj Allahu Gjellewala ka thonë Lë kadëkana fi Jusufa wa ikhvëti hi ajëtun lisa ilin në njarjen e Jusufit edhe dhe dhezërve të ti ka faktë edhe proga për ata qka pysin kanë thonë djetarë qka pysin kush pysin pysin sahabët ojë dërguar luta Allahun dhe ka dojnë në njarje. Po pëse njarje? Ngushtim kena, piklim kena. Allahu Gjelluva ka thonë, e une ka me zbrik një njarje, ama une nuk e veqoj veç për juve. Deri ditën e gjikimit, lise ilin të gjithë që kanë telashe, probleme, ngushtim, pas gjithë shmëri të problemeve, ka thonë Allahu Gjelluva, alla, fi Jusufë, të Jusufi e kini zgjidjen. Wa ikhua ti hi dhe vlezrit e ti, të Jusufi, dhe vëzrit e ti është njërja, është zxidhja andaj neve për ta, ta fresku e vetë vetën dhe për t'i dhanë vetës qëls du të mundalë me surën i usëf, kjo është arsia tjetër e cilë nga ban neve me undalë me kënë njërje më gjatë ajo tjetëra që kanë përmendje tartë është se el ahdethel madhje hi e ajinu ha ahdethul hadhira njërjet e vjetra jan vet një orë tjerë apo çka sot njerzit vujnë për presionit dhe për ulë ska endin për ballë sulmit çka e bojnë kriminalët dhe zullumqërorët se njeriu nuk duhet me u kthin në të kaluarën, po duhet me unë, me me me asme me të ata që quhet moderne, apo me asme kohën, me asme për parimin. Pra, bëhët orvatje për ta shmụtut të kaluarën për për ti largum simët e Allahu u jeluarën këtë sure çana thatë لقد كان في يوسف na Yusuf edhe pse mes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Yusufi çkaqish me mijë vite e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po jepet model në kohën e tij nga ngjarrit para mijë viteve dhe pi thot çë merrat çë çëmbull ç apo doni ngushëllim freskim ç agojëki Nëse Mohamedit Alehi Salatu e Selam më i përparuarit përparumve po i duhet mere mere për e të kalumës për të vjetrave ki model që ka thuna a po andaj duhet me largu presionin që na nuk jena të modernizum dhe të përparum pse? se po mirë mi menjarit e, e vjetra që e khulli islami bënu te imi e kjo djetar i gjigand dhe kolos i dijes ka than ndërsa kjo ma e thjeshta është kur ti dvenë dykush gëtë cikletë Thuj, a ban me përdor kët tokën e vjetër e cila i ka, a? Sa vite i ka? Shumë vite. Kë vjetra, çite këto tok mareni tre. A ban me përdor kët diellin e e, e e vjetër? Apo ngrosha, apo dalin na për plazhe apo na për, apo përdorim diellin, pse me përdor? Kë është i vjetër. O këta kanë përdorur me me çindra mijëra vite përpara. Pse ve përdor? Madje po gëzohesh kur po dal ai. Pse po i përdor detrat e Zotit, ka thënë, kjo xhimad. Nëse ti ki siklet pëjasoj modernë pa modernë, deti është i vjetër Allah u gjelluala ka kryu e. Andaj, në gjare të Jusufit ne edhe në bojnë mos mu sikletovë dhe mos mu me ndinë një arvetën që ana si muslimans po mujnë me me u harmonizu me këtë trejat. Na jena matë të rritë dhe islami në banë më konë matë të modernizuar se sa sikletit qka ata endinë prej prej shtypjesë zulumit dhe atë rgazon. Për tjetra që ka mësohet për surën Yusuf, po mundona një herë me i dhon disa çelësa të surës Yusuf. Pse më fol për ta dhe çka ka on ta? Do të thon çka kenë më kërkuan surën Yusuf, se më u ndan në surën Yusuf. Më u ndan në surën Yusuf, vetëm ajetët e para. Vetëm ajetët e para. Na duhet koha gjatë. Tjetra, el irtibat lidhshmëria, ndërlidhja e fuqishme tartë, në mes vështirësijës dhe ardhjesë zxjidhjes pra me të shlirue edhe me shlirue Allahu prej zxjidhjes janë afër njera tjetërës argument argumentër surë e usuf pra kur të mërije kulmi ingushtimit atëhera Allahu Gjello Alev jenë zxjidhjen dhe këta në ka të reguë në përmjet surës i Usuf dhe nuk ka ndë një pjesë nga surja i Usuf që fillonën me vështisi e që mbërënda nxarja nxarje përfundon me mirësi pra janë isë Allah u gjellonë nxarje e kanë hedhë në bonar prej në bonar, ha, në palatatje prej në palatatje njëri i pasur pasaj sprova me grujen pasaj burgi mi përnë burga tja ko një mirësi tjetër Sa Lovë ka shputurim në një, një jo besimtar e ka bëu besimtar. Ja ka thunë në burg, mos më vdesë mëshrik. Pra, dëngjarje, në çdo ngjarje, në ngjarjen e Jusufit, përfundon me al-faraj, me zgjidhjen e çlirim të problemit. Tjetra është se në ngjarjen e Jusufit njeriu ju duhet me pa stilin më të lartë dhe ahlakin dhe tërbijen më të madhe që mundët me njëriju me e pa ndë njëherë në rëfimet e njërzve cila është ajo në njërën Jusufit e shef orvatjen maksimale për ta vëra personin dhe po i njëti i cilë i është bo kurth e trajton sikur mu paskan ato njërës më të mirë nda i këtina Apo? e gjojtën bunar u këtullu Jusuf vëra në Jusufin dhe pas kitë kësa injarje ja, ja cënun babën nga satoj rajten babën e vetë apo pengamber banën krim dhe zrit e të tërën me gjitha ta Jusufi a.s. Në, në fun atje në fun kërët ju dhije baba i vetë duke i laf sejqde edhe kërët kër realizohet komentimi a ndrës qka tha a Jusufi tash me thanë hasi këtu E së në këtu të ashtë, se të që të këtë dojtë se, ju më kini dashme më vra, ju më kini dashme më largu, ju më kini torturu, ju ja, më kini torturu, ju ja, më ja. kini torturu, ju tha, la të thribe alaikum u liom, ja këfirullahu lekom, s'ka më qërtim për juve, Allah o ja u falë, as nuk ju tha, kini orvat, kini mundu, kini më pjopik, ju më mba, mu e shardë, ju, ja, ju, ja. ju, e, e te i kaloj këta, me edepin e ti traytu ju suf problemin me vëllëzrit e tij. Tjetra kanë vënë dietart, el musaada u hilu al el mashakil elli al nas hatta lil kafara. Zgjidhja e problemeve dhe servimi, më ju prezantoj njerëz që zgjidhen problemeve të rëshëve, qofshin ata dhe jo besimtar. Dhe kjo argumenton dëshirën për khair pa kompromes, pa kushte, apo sa të besimtari është të instalume që i veç muslimarin duesh me ndih mua, po? E Jusufi nuk ishte shtërë. Jusufi e zgjidhi problemin e Egyptit, e matë e Egyptit, e Shemit, e Palestines, e krejtë ato vende, me qujtë në gjuën ndërkomtara, po? Problem ndërstetrora tje. Kish ka plu kriz financiare për bukë kanë hek njërzit. E tash Jusufi, apo? E mirë tashë jo që s'po besoni Allahun, shion e dënimin. Kjo është mentaliteti jonë. Kjo është mentaliteti ndrysh kërë i cili instalohet. Allahuna të regoj, jo, Jusufi është ndryshe. Nuk ka problem, tha unë i abëzgjidhje. Nuk ka problem, tha unë i abëzgjidhje për ta kalu këtë kriz. Pra, djetarë kanë thanë, ofroju, ofroju zgjidhje njerëzve. Qofshin Qo edhe jo besimtarë. Qofshin Qo edhe jo besimtarë. Nga sa të janë të funi-fundit, ropt Allahu Gjellë wa Ala. Anda Jusufi nuk u hamend, asë nuk u lëkun, dyherë, me mendue, a du të mjë dhënë këtë rëzgjidhja, jo? Jep ju zhjidhja, jë dhëzgjidhja. Jë dhëzgjidhja, vetëm një sende kërkoj. Largoma një akuzën e pa drejtë. Largoma një akuzën e pa drejtë, se nuk jam amoral, dhe nuk kam vesën e moralin temë. Pastaj, ju jep zhjidhja. Anda u hamend mëuzdon njerëzve zije të problemeve të tjera. Ngase kjo është që dëshmon se jeba mirës dhe jë njëri mirë te Allahu xhellal xhelli ulâ. Teatra kanë thonë di ertë. Emsoj nga ngjarja e Jusufit alay salatu was salam dhe kjo kët pikë do ta zgjidhë si logjara të veçantë për kohën tonë, për kohën e fitneve dhe provokimeve nga xinia e kundërt ku Jusufi Alehi Salatu Sram është irneki dhe modeli mëj mirë për ta hedhë poshtë atë fjale në njohër të rinia gogja sikletë është bosat më jetuhe. A? Shumë shtirë është shumë fit në ka. Nuk ka fit në. Nuk ka fit në, për ka fit në mrenda. E Jusufi Alehi Salatu Sram me provokimin që ka i ka ndodhë dhe me rëthanët që ka i ka pasë, nëzitë se që i bënkaj i melgjevzia i ka rënditë të rëmë dhe të nëzitës dhe të i përmendë mi me lejnë Allah u gjelluala në ligërat të veçantë i ka përmendë i përnë këjim e lgjauzije të rëmë dhe të nëzitës që ka thamë i është afrue provokimi Jusufit që ishë provokohët i eturi për ujë a? A bunësh me majtë nësë s'ki hangër e ka përmendë që ka sen beqarë kur s'ka prekë gjinitë të kundërt i huaj buri vetë sa konë shumë gjelozë, nuk e ka po problemë këtë pikë, s'ka mujtë me qurtuve, kur kush ata, i ka po dyrë të mbignura, ka qenë i pa, i pa shijuar në këtë kapti, nuk e ka shiju kur, që është fuqia shumë ma e mare, për të provu një herë, apo, me gjitha ta, e ka të i kalu dhe ka thonë, me a dhe Allah, Allah i në rujtë. E që kjo argumentonë se, kur di kushë, e shef surën Jusuf du të mjarë marë me thënë unë së po muj me dalë asë rrug tash zë është shumë zhveshe e shumë së po dilet dilet, dilet Jusuf jale i salatës sam ka pasë edhe masiklet mirë po kjo ta nëzirë në shesh brendin tante kjetëra ka dhe në djetartë se njëriju duhet me nësurë nga surja Jusuf se sëtë do që i bat i fëtira i botërena, shpikët në përkambët deri ti në përdhosët e kësaj herë, duhet të më kuptoj një meselë, se Allahu xhalla xhelali ka një ligj, ai nuk e ndron ligjin as për mua as për ti. A e përmendëm te Ibrahimi? A e përmendëm te Muhamedi, te Maryemi, te Haxheri? Ligji i Zotit duhet të munduhet, ai s'ndron. Andaj, Allahu e ka një ligj. Nuk hakmirrët për iftira kur ti ngushtohesh për iftira, apo? qërqë se nuk hakmiret ndaj jo besimtare kër i bojnë iftira në autoritetin e ti të lartë gjellë gjelalu apo ati i bojnë shirk i bojnë kufër, pa i nuk hakmiret i rëzuku hum, që që ka tonë për nga me samë i au lshënë furnizimin i u gdëku hum me me të lshume andaj më skërko minjërëti apo ati të ka cënua autoritetit i e besimtari lartë edhe minjërë Allahu Gjellewanë i zbritë pesmi me lache me të ambrojti i ndërjim Djetarë kanë thënë, Surja Jusuf, në mes fillimit dhe mbarimit, ka polemik të djetarët, 17 deri në 90 vite. 17 deri në 90 vite. A do duish me ba sabër. Tjetra, që ka e mësojna nga Surja Jusuf, është erraqe ulil mudnibin, mehme belega dhe mbuhum. Me shpresu për kriminele dhe zulumqarët që ndoshta këthehen, sa do që mërin kulmi i gjunajtë të tëre. A ka ma gjunase me me umundu me vra pëngamber ato than u këtulu Jusuf shikone u këtulu Jusuf jo shane, jo ofendone, jo cenone, jo përnosne u këtulu vra ne do mon maja me lakë vraje me gjitha ata ata e cënun Jusufin që i ish pëngamber në ilmin e Zotit e cënun babën e ti pëngamber shumë dhite e mbajte në renën të blokume, apo? e blokunë në renën, ato nuk mas 5 vete nuk i thano babë, bada nuk ka konë qështu jo, e mbajte në, e mbajshin qështu në renë pra e kanë provokue sabrine Jakubit me gjitha ta ketë kjo e ketë që e madhe që e ka shkaktu Jakubit vëlloh, jo tije, Jakubit nipave të babës e të uhidit Ibrahimit Alehi salatu e selam Nipa dhe të ti Jusufit ka Ja kanë morë sytë para në ndaj E kanë qëruë E kanë qëruë për qëti sikletit Me gjitha ta Allahu ka thënë Tash ju pse u qëruit për, për sikletin e këtëre Jus mullim janë mbil të tëre derën e pëndimit Latë e thribe aleikum Ska me qërtu Ska qërtim sot për juve Andaj Sa do që dikush e mbrin kulmin e zulubin dajteje Kë nuk dhe me thonë se ti gjithmon me binda ta që ki bozullon dhe i meje. La tonë, lejnë e të kalujë. La të tripe, alejkum. Ska qërtin për juve. Andoj mësiju më shprejësat se ma kriminelli nesër bëhatë njëri mirë. Gësa ta kanë tentu me vra për nga mërë. Tjetra, dhe se dhe e kanë përmendje e tartë që njëriju duhet me emësuen nga kjën gjarje, është se kur ka hinë burga tje, i kanë takunje dë njërës atje. E ka taku një djalë njerës. Dietar kanë thënë, njeriu i mirë ndonjëherë nuk ka nevojë dhe më thon. Ata i kanë thënë Yusufa, ayyuha siddiq, o Yusuf, o njeriu i besnik. Inna naraka min al muhsinin. Nëna tutposë një njerë mir. Shiko, ai kanë i kanë thënë nëna tutposë një njerë mir. Aja së që tha, unë jam njërë mirë, aja nuk, nuk ju foli. Tha, po nejna të të polu, kide ojëve në kalëzue. Me gjithë se djetarë kanë thonë, ka cëjnë objekt për me menu që ish kriminel. Këpëtoni objekt, dyshimet janë në gjallë, që ajmë më konë, pëse këjnë më burë të? Më pasko një mirë së kështë e më burë. Plus, më burë ka i nga kush? Nga mbretja saj kohë. Nuk e ka shti ata më burë, në gjithë Ata kur kanë hi më burg, ato kanë hi me krim. Kanë bozullum ato. E kur e kanë shqime një dhomë, do më thonë, ti mazikin që këtë dhomë, të qëfare i e, si kur na? Jo, jo. Djetarë kanë thonë, Ata e kuptu një sufin, im në nëra keminë në muhsinin, na e na të të po që je njëri mirë. E qëka duhet me arritë? Djetarë që kanë thonë? Kanë thonë, duhet me mbrije njëri ju një gjendje, i, thojnë, hey, eh. I thojnë, thonë hej e të personalitetit tanë, në gjyrat të personalitetit tanë, mos e bje punën mi thonë ndikujt, jam njerë i mirë, lejen e thoinë, inë në, në rakë e minë në mëksinin, edhe nëse je në objektin në matë di shumë që je kriminellë, më burë, më burë kanë shtije, më paskon njerë i mirë, që ishtoj njerëzit? Më paskon njerë i mirë, nuk ishe i atje, po edhe atje shifët, nëse je njerë i mirë dhe ke hi padrecisht, shifët se je njerë i mirë se bëmirësia bëmirësia, na e përmendëm në lejëratën e kalume se besimin Allah në duhet me reflektuën në veprat tona e që njërëzit me thonë sa të që të kanë zili dhe ashtu kanë më lef i njëri mirë tjetra djetarët kanë thonë se në shqitje në Jusufit apo e shqitën karavani që ka e panë, e shqitën bi themenim baxin darahime ma'dude me një të shmim të lirë me disa dirhem të vogla. Dirhem o, pare prej argendit. Djetarë ka nëndë, kjo shka në në kuptan. Dhe subharë Allah, djetarët, andaj kemi hakë që shqe përmendë andaj djetarët të madhë, që ataj zbulojnë dhe na e qelinë këtë zbulesën për mi pa të dobi. Pse Allah u në e cekit që e kanë shqit për disa dirhem të vogla? Pse? Për ti e me të kallu di shka. Shpesh herë, Instalojnë në në kryje që jemi autoritetet të larta dhe privilegjet të mdoj, dhe jemi besimtar të mdoj, devotëshëm të mdoj, njështë të mirë dhe nuk tolerojnë me në i gërvish autoritetin. E Allah në ka zonë në diska tjetër. Nëse donë me vërtetu që këtë autoritet dhe që këtë pamirësi dhe se jeni njëri mirë i devotëshëm, prit pak, banë sabër, Jusuf i ishte pe nga mberë i birri pejgamberit ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inal kerim ibnul kerim ibnul kerim ibnul kerim për Jusufi bojari djali i bojarit djali i bojarit djali i bojarit Jusufi bir i Jakubit i bir i Isakut i biri Ibrahimit kët çigi autoritet ska pas këtu dikun vrimë me me me mangësu autoritetin apo na mundë me pas babën dikun Ose babën të mirë, babë gjyshën kërkën heqë, apo? Këti nuk i, i është ndalë, vijë autoritetit. Vaj shara u hu, bi themë një më bëxë. Me gjitha ta e kanë shqitë, qikur me thamë, për për 50 denar e kanë shqitë. Kështë ka argumentar? Se Allah hëndë njëherë munët me të prunë pozita që njërzit nuk të masin asë për 5 denar. Të duhe, ej, hey, ej, hey, ka dalë. Ka dalë që nuk jam për 5 denar, nuk jam mune që kushtoj d Si duesh me vërtetua që nuk kushton dhe denare, 50 denar, duesh me ba sabër, si Jusufi. Ana me njëherë reagojna, dhe zemrimi ndojna me e shpagu me njëherë, ka dajës unë nuk kushtoj që kashë. E Allahu po nga thotë, në tëre, në ketër autoriteti ka kalu, kjo lidhje gjakit, për nga mërë, për nga mërë, për nga mërë, për nga mërë, dhe rahi me ma dhude, për do dinare ka në qitë qëti. Anda këtë janë edhe shumë se bejpe tjera, Sura Yusuf Sura Yusuf është surja e e fërdhje. Dhe të tjerë i kanë dhënë shumë emra. Do i kanë thon Sura Davetit. Qëse nda ka po Davet. Do i kanë thon Sura e ruajtjes moralit, qe se ka ruajt moralin. Andaj ka dhënë sa prej selefit ai i cili ai i cili joshet nga Sura Yusuf e pagun surën Nur. Qëse ti ka një lloj, a? Një lloj skene që njeriu ne provokon disa e kanë qujtë surja e kalimit të telasheve e na thoi nëse kjo suri i ko krejt ka thonë shekhu lë islami, më bëtejmije krejt i ko anë këtë janë disa shkazis e dijatarti kanë përmen që neve nabajnë me e kuptue më dhështim e kësaj sure atëherë me undalë diska më detale në kjo sure Allah u gjellëvala në fillim të kësaj sure në e të regonë kështu إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين قلت يوسف باب التتي أو بابا يا أين يمتبع نمضيت إيه ذديل ذهان يمتبع دكمراء سجد قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ta odiali jam, mos ja u të lega këtë andër dhlasnive tu. Fejeki dule ke kejde e ata me të thurë dhe një kurëf, me të bëndë një dinakri, inë në shëjtane li l'insani adu gu mëbin, me dë vërtejtë shëjtani është armiki përbetuar i njërijut, wa ke dhali ke jëgjit e bike, rabuke, wa ju allimuke, min të uilil e hadith, fa kështu ty ka me të zedhë, zoti, jotë, Dhe ka me të mësua komentimin e përfundimit të njarjeve Wa ju timu njëmët e hu alejk Dhe ka me pëllëtsu një metin e ti mbi tyje Wa ala ali Jakub dhe mbi familën e Jakubit Këma e temmeha ala e bëvajke Që që ka pëllëtsu e mbi babalart e to Bab gjyshet këtë rast Min kabullu Ibrahime vë ishaq për paraty e Ibrahimi dhe Ishakut, inë në rabbeke alimun, hakim, me dëvërtet, Zotë i jëtë është i dishëm dhe i urtë. Thëndalmi me këtë. Allahu gjellu ala në të regonë se fillimi kësa njëjarje ka fillu e me një bised mes Jakubi dhe gjallit të ti, Jusufit Alehi Salatu vë selam. I thëtë Jusufit Alehi Salatu vë selam, babës të ti, o baba jamë, Jam të pa ëndër 11 yje bashkë me diellin dhe hanën duke mra Musa içde. Dhe, dhe këtë ëndër ja ka treguar babazvat minher. Gjetar do kan thon mësimi i par çka duhet të me kuptue nga ky komunikim i par mes Jakubit apo Jusufit dhe Jakubit alayhis salatu was salam është wujudu merjiah duhet njeriu me kërkuë një lloj referencë dhe një lloj stylle dhe një lloj burimi të shpjegimeve të problemeve. Apo Yusufi alayhisalatu wasalam bashkë me anëtar. Ku po drejtohet çfarë herë? Në qysh? Familjat e dikon malar? Jo, ato ishin shumë ishin plot, familje të mëdha. Familja e Jakubit alayhisalatu wasalam. Mirë, po kthehet te burimi më i shëndosh. Ja e beti, o baba jem. Këthej e të burimi i shëndosh. Djetarë kanë thonë, ajo që ka du të me kuptu e para, që nuk guzën me mungu e referenca dhe këthimi të kënjë shtil e fort cil, i cili ka me ne i komentu që pëndodhë. Apo, që i dhojna ku i destarë. Në këtë rastë, që kuptojna? Kër muslimantë kanë telashe, kanë probleme, ku du të më këthit e kokatët? Apo, që i dhojna ku i destarë. Shejtoni manipulojnë, që të të përmenim se Jakubja ka përmeni shejtoni. Shejtoni manipulojnë me njerëzi. Edhe në momente kur ka kriza, ka probleme, ka ngushtica, muslimat për shembl kanë devijime, kanë rëshitje, kanë lëshime, dështë të arrinë dhe disa veprimtarit të kufrit, apo prej njërënës së modhe, dhe qka pojnë disa të manipulum nga shejtoni? E, dhe, tash nuk kamo referenca nuk duhet me bukthi kërkun ku du të bukthi? të vedvejtë e du të bukthi se mo nuk ta nuk ta jetë ti mo zhidhe në kërkush e Allah përna thëtë dryshe djetarë than Jusufi a.s. ju këthi babës vetë o baba jam jam të po andër dhe subhanallah andër ka po edhe ka lip zhidhje nga baba i ti nga problemet e shgandrës nuk i lip nga të kënjërzit e dijes. Apo, babajat ishte për nga mërë. Allahu gjellëvala po donë me na e të regu një meselë shumë të madhe. Se mungesa apo pranija e referencave është alarm i shdukjes së rendit në tokë. Tha për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem hadithën që a i kanë zhjerim anë Bukhariu. Inna Allahe lajen të zjol ilmen të zemë minë sudur rrijelë. Ta Allahu nuk e shkull dijen nga gjoksat e burrave Kut i ka dha, Allahu Allah, dikuj dijes ja shkull Walakin, mirë po Jenë të ziuhu bi qabdil ulema Allahu e merë dijen me marin e dijetarve E kur ti marë e dijetart E këtu po du marë të dijetart Se Jakubi ishte për i dijetarve pengamber E mungesa references shka në panë nejve Ta pengamberi sallallahu aleyhi sallem E kur të mirën dijetarët që ka ndodhë? i teha dhe nësu, rruusën gjuhë, hele, atëherë njerëzit, kur s'ka ndjetarë, që ka thoi? i mori njerëzit kokat ignorante për, për referenës. E kur të mirët ignoranti për referenës, që ka ndodhë? Kur të mirët ignoranti për referenës, a, kalëzama që këtë problem, që ka me batash? Ata rëtha pengamberi sallallahu alaihe sallem, festeftohum, fe eftohum, ata i kërkojnë fetfa, e ata ju japin, Ballu e ballu, e humbin vetën dhe i humbit të tjerët. Andaj, prania e njerëzve të dijes është garansë e mos ardhjes kja metit. Andaj, Iman Bukhari ju ka than, ka pëtin rruajtja e dijes dhe imanit me rruajtjën e djetarve. Kjo këndzirët këtu, ja e beti, in nira e tu, o baba jem, unë e i pash, kach, kach yë anë diellin. Tu po e ku po është e çuditshme kjo ëndër. Në nuk është e thjesht. Andaj duhet na gjithmonë me kërkuar referencë. Do të me ku burim. Asnjëherë mos lejo me të mashtrush shajtani e tashëm referencave vetëtes. S'ki mundsi i mkon referencë e vetëtes. Nëse ka mundësi mi ndal atë telefon nga se nuk janë më të transyshim se sa legjara. Referenca dhe prania e burimit të shëndosh është siguri e jona është siguri e jona Kjo që e kanë dhe djetarët e para prej mësimeve Tjetra, djetarë kanë thanë Se Allah u gjellëvarën e atë regonë në surën i Jusuf Se si i ka thanë Jakubi, me njëherë Intervenimi prindit me njëherë E që duhet me kanë intervenimi kujdestarit i tilë E intervenimi i njerëzë që kanë nën ta përgjëtësi kështu Ja buny ja, la taqsus ruyaaka ja, ala ikhwatik. Edhe ju ka, ju përmendën rritën e kaluar se na kur i lexojna librat apokalepsën Kur'anin, ajo është i i pazhën. Ti e krijon zonën, ti ti jep nxirr zonit. Në këtë rast çysh e ja ka thonë? Çështu ftoft? Dietar thoinë, "Më një herë ka reaguar, o Xelian. Voltazh veç me mund po çka po ja më ka dhur vëllezër tu?" Pse vallaj Fej e ki dule ke kejde Se kanë me ta qëndiz Ndë një dinakri Kanë me ta bo ndë një kurv E këtu ka shumësime E para për i tëre Se djetar kanë thonë Kene bejtu Jakub Fihi ulema Në shtpine Jakubit Ska posë gjahila Ka posë djetar Dë më tonë biti Jakubit ato? Nëse, nëse Jakubit është kasi dishëm a i gjemë të ti nuk i ka lanë në i njërë andës i ka mësu ato i ka edukume me, me, me ilmën shë e ka pas e djetarë kanë thonë në shtëpini Jakubit nuk ishi, ishi njërë andë kishë njërë të dishëm e kërë ja kalzoj andrën Jusufi Jakubi i tha, djali jemë këtë andrë mësja kalzov dhe asnive to djetarë kanë psej thë mësja kalzov se shansët për me kuptu kuptimin e kësa jandrë janë shumë ta sa so, to janë gjemë të mi. Unë di sa dinata, unë di sa kuptojn ata. Juzo vesh ti vogël, ai nuk e kuptonte. Mir valla, kishte bën më kuptu më ma shumë më pas. Mir po. Vjaznit e ti nuk ishte që të kuptonin. Ata kuptonin shumë mirë. Dhe i tha mos e ja kaqallzo. Dikush më thën, apo po ëndër është. Sa njerëz më kaqallzoën ëndrrën ku e di çfarë. Hoxhallarën më kaqallzou, nuk mundur më kuptuar ëndrrën. Se kuptimi i ëndrrave është prej ilmeve më të randa që ekzistojnë. Do me kuptuar dikush ëndrrën? është se ndi majmallë që egzistohën, në, në pranin e sahabeve dhe në pranin e tabinve, në gjishtë të janë konë komentatorë e Andrave. Së mundët gjithë kushë me i ditë. E në shtëpinë e ty kishtë e njërës dhe të dishëm, tha mosja ka lëzohë, Andrave. Vjetarë ku dojnë me dalë me këta? Nëse shtëpinë e Jakubit kishtë njërës të dishëm, njërës të më tonë të qetë në dije, të më tonë njërës që kan nëse ata që kanë horizont ma të gjanë me të kuptue, kanë intelekt pak ma të zhvillu me të kuptue, Jakubi prapë se prapë e pa të arshishme, Jusuf, mësë ju kalzo, mësë ju kalzo se telashet del, pra, ndë njëher, nimeti, një begatia, është provokim edhe i njërzve që ka e kuptojnë që këta me të vërtet e ka privilegjuë Allah, po sudur ato gjoksat ngushtohon. Anda i djetarët kanë thonë, Nëse në shtëpin e Jakubit Në embushur me pengamberi dhe me njërës të dijes dhe me njërës të mirë Ka egzistu e mundësia mu bohë shërë Shtëpite tona Në shtëpite tona sa egzistu në shërri mu konë Ta pengamberi sallallahu aleyhu sallem Istainu ala kada i hawa i gjikun bilkitman Fe in në kulle dhi ni ametin mahsut Tha ndihmo huni Merri mjetët e ndihmës Kaloni krizat e juve duke i mshef gjanat mshefi mshefi gjanat dhe begatit pëse se gjdo kushka e ka një begati është imam në zili së mund është me kalu pa zili ke me ka në zili tjetra ta pengamberi sallallahu aleyhi vësallem adidhën që e kanë zertë platë prej djetarëve dhe imam Albani e ka saksue ka tha pengamberi sallallahu aleyhi vësallem ektheru me një mutu min ummeti Shumiça atë rreç ka vdesin nga umeti jem. Ba'd kitabillahi azza wa jalla wa qada'i. Pas shënimit në librat Allahu xhelalu dhe kaderit të tij bil anfus. By ainit, proceedit. Përramendoj shumiça e vdekeve. Njëri për çka vdes, për Xhelit apo. Po, po ka shkaçe, dikush është eh, për të lasur me vetur, dikush bie dikon, dikush vrah, dikush e kështu me radhë. Dikush smundja e kap Dhe nga mbedi sallam në këtë hadith thot, shumica e u metit tem, kanë me vdekë, prej çkajt? Prej syrit. Prej syrit, lo. Pse prej syrit? Nuk mundët ziliqari me e menadju zilin e ti për balë një metit tjetërit. Edhe shka pan? Edhe e hanë me si. E qishë e hanë me si? Tu e shiku, tu e gjelëzu, tu e kopë smira, tu me ndu që une du të me posta, jo haj. Qka pan? I bje kancerja ti edhe shkante Allahu Gjellu Wa Alaa. E i bjeni smuje madhe. A noj shumit se e njëzët janë të goditur me, me sihrat të ndryshme, me magjit të ndryshme, ata përfundojnë në çka në, në, në smundje fizike dhe vdesin. Sa fmi ju vdesi vogër, a këni pa fmi të vogër të vdekë, pëse? Sepse sytë janë problematikë. Sytë janë problematikë, Allah unë arrujtë. Shumit, parano, shumit se omejt të kam e vdekë prej, pra syrin. Këso do më dawn sa ti ska mësuje, a ti i bëj smuje, mirë po ka çën problemi tek tek syri. Andaj dietar kan thon, nëse vllaznit e Jusufit s'n e kanë mësujin, thirt alamë baksna mësujin. Andaj ruaje vllah veten. Ruaje vllah veten, mos i gjalloni metët. S'është kusht me kallëzuse, je shumë i matsh, je shumë i intelekt, ka privilegju Allah, mbaje me të fshehur. Pse? Nuk e dietar kan thon, s'është problem doni ndonjëherë më kallëzu i njëra. I dhënë djetarë të gjahull, ha? El Ame ishi një një pridjetarë dhe të mdoj, Sulejman ibn Mehran, ka thonë dë njëherë për me rujt vetën, e ngoj në zanësin, këto adith e i di para se me e bo nana këtë. Këto adith e i di para se me e linda nana vetë këtë. A mu në e ngoj, pse me e bo me kuptu që jam të përcu sefë të piktina nësa ja ka ditë shpjegimin e trasmetimin e sa është disa këta ditë e gëti. Pse, në njerë du të me radhla, ba nuk shësë për kuptanë. Ti dhe ma shumë që une, ti e ma i privilegjumë, s'ka problem. Ma mirë që shtu, se sa, me ishka këtu vetës, njëmi të lashe, nëse njerës nuk e majnë vetë vetën e vetë. Tjetra, që kanë thonë, djetarët, është, kur ti thuisht dikujt, ma, nëse, Jakubi tha, mështë më ja Në gjarën, kanë thënë, la buddën jekunën nehju mu berrara, pa tjetër mu konë ndalimi apo lejimi i arqetum, apo, nuk i tha, mos i thuj, mos ju kalzoh lezerve, pse? Mos ju kalzoh. Ja, ja, unë të kalzoh, pëse mësë mi kalzoh. Unë të kalzoh, pëse mësë mi kalzoh. Pse? Fëj e ki dule ke kejde, se të bojnë kurtha. Se të bojnë kurtha. Andaj nga kjo në gjere një mësim shumë i madhë, kur ti dhuji dikush n omo duhet më gadu pse edhe kur thosh halal është duhet më dit pse edhe kur thosh është haram pse do nuk nuk ka mundësi të manipulohesh me, me këto sende çështja e ndalimit dhe lejimit është për çështje më precize në librat të Allahu xhe lavala ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasalam el halal bayn wel haram bayn ka dhan halal është i qartë harami është i qartë apo disa ti çish kanë kur dikush nuk di argument s'ka më mira me laket pun apo më mirë s'ka më mirë valla ose edinosos edin, ose edin. Ka më mirë, tha, fej e ki dule ke kej, a do të, të bëjnë kurtha? E djetarë than, kër i tha të bëjnë kurtha, këtu pak e u provoku jesufi. O bab, u këtu vlasnit e mija, vlovi ka me më bëjnë kurth mua, këtu ka me më bëjnë kurth mua, e këtu reagojnë Jakubi. Djetarë than, nga se këtu ka në mes, Allah u gjelluar, u ke, ka ka kallëzhu komplet bisejden, e ka shko qita tashka neve nga e bëjnë dobi, mirë po djetarë, ka në fut shpegime në mes të rajeteve. Kur i tha kështu kanë me të bëhë kurth Ty që kështë e thonë? Kur i me thonë diku ishtë vlavijot dhe me të vrahë Subhanallah vlavijot dhe me më vrahë Po dë vratë, ku e problemi? Vjetarë thonë, Jakubi a shpegoj Sësh bash problemi kitë të vlavijot Ase vlazit e tu Po o një problemi jashtëm diku në atje Ku është? Kanë thonë, el adubu l'kharic Armiku jashtëm Qëka i tha? Jakubi tha inë shëjtane Lill inseni a duhu më bingë. Tha, odja ljemë, dhe më këru provokuë Jusuf jo bab, pi vaznihive me pritë këta, tha, jo odja ljemë, po është puna shëjtanit. Shëjtani ka me ndërhy, e ka me shë provokuë zili, e smirë, e ka me mbushë gjokësat e vëzërve tu, me padurim, e ata ka me bë vesatë. Andaj, shëjtani është problemi, jo ata, po ata ka në mëra viktim e shëjtanit. E që jo që ata arsëtohën, jo, jo, jo. jo E kjo të shka po i do më në thonë Jakubi a.s. Se këshirë këtu, nuk kishë punë mes Jusufit edhe shkijethe. Jusuf armik, jo, Jusuf vla musliman. Djetarë kanë thonë, Jakubi a.s. Dhe ishë një mjë aspegue, Jusufit a.s. E, e Allah me shkoqitin e kësë njëre përnajmë sënë neve, se së ndë njëherë me zvlezërve, me së muslimanve, probleme është shejtani që të jetë që arsjetohë, njëriju cili bje viktime shëtanit. Mirë, po, çka duhet me bana? Çka duhet? Njëriju, kur, kur do gjonë kësilajme, do me të provoku vlavi, do me të vro vlavi, do me të keq vlavi, e ti ki mu më mush, nuk është e lejta jo, ki mu më bush, a, keq, e ja ka me të orë keq, do shta më nësh me plas, për i të keq të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të këtë si këtë problemë që ka me ta shkaktua ata, pra, ka mu kom të laxhe me këto vlasnit e tu, ku me e shpraz? Se njëri du të mu shpraz, adaj loti është prej shprazjës, tha shprazet e shejtani. Shprazet e shejtani. Shej e këllislam i mëtejmije, njërën i prej o gjalare të mdoj, i ka pru njëzet shkaqe, qish me shpraz më lefin e kurthit të vlezër e musliman, dhe të tjerën e kur të bajnë kurth, të armiku i j Shejtani dhe nefësi, këtu me shpras Mi thamë vetës, ose unë e kënë bëna i gjuna, ose shejtani A sa njëriju nuk ishkon me një të shejtani Tha për nga mberi sallallahu aleyhi Wasallam në hadith I dha ghabi për rëgjul Kër njëriju të hidrohet Thumë me kale, pasaj thot E u dhu billahi min e shejtani rëgjim Kërkoj mbrojtjën e Allahun nga shejtani malkuar Shka tha Dhehebe anhu ghabu Ishkon hidrimi ku duhet me derdh hidrimin të vlavu, të vlezrit jo, ku? të shejtani ata shahelda ata malkoje, la'nëtullahi alej dhe mund, barë të problemin të shejtani nëse barë problemin të shejtani djetarët kanë thanë e le ti që të cosh edhe aj që të cot e le ti që të cosh edhe aj ratosh ta për nga mberi alej i salatu ve selam një ditë prej ditëve e pa njonin të nervozum Tha une e di se që, që shëshmë dhe fosë, një fjallë me thonë, shkon hidrimi. Tha me thonë, e u dhe billaj me në shëtanë rëgjim. Ata ja për cjallën. Tha e ndë su që cu, thanet ullët. Njeri thanet more abdes, pasta i tha, let ullët, pasta i tha, let shtrijët. Pra, që ka kuptojra? Gjej, hapsira, gjej, këneta, ku kim me e shpraz, mlefin tan, e ku allohu të ka bo hadhal që ati me shpraz, e jo të vlasnit, e jo të muslimant, e jo që shdo kush që të provokon tije, me njëherë mi thamë, a, tamam, tash mësim ki provoku, unë të kthej di fish. Andaj, Jakubi ale i salatës a mja shpegoj se problemi është të, të shejtani. Tjetra, që kam përmend, djetart, edhe me këta, e përfundojna se sa dohë, sa do, që është lidhje e fuqishme mes vlezërve, mes muslimaneve, mes dy njëzve të cilat kanë mitësi dhe vlezëri, shejtoni ka mjetët e veta me të cilat manipulon me ta. Pra, nëse mrinë maja e dëshurisë, kulmi dëshurisë, apo, prezenca ishë Jakupi, prezenca ishë Jusufi, prezenca familjare, prezenca, para me dojtë, nëse, nëse ju mundi me hasë sot në familje, që një prind, që që është, jo larkë për, për nga mërisë për ndoshtë të dhe larkë islamit ka rritë me eduku fëmijën e vetë që me edash vëdhavin e vetë e me edash mëtërën e vetë me një dëshuri që kur nuk e le ata dhe gjithë mof leot për ta a du valë, sa, sa ka investu që tu Jakubi shumë ka investu shumë ka investu pa i ka ditë dhe një problem tjetër se vëdhazërit shejtani futë probleme mes vëdhazërme futë probleme mes vëdhazërme vëllazërave andaj kanthan dietarë ba'd, në shejtane yedkhulu baina al-ikhwati fi yughyiru sudura ba'dihim al-ba'd edhe i nxit djoksat e tyre ndaj njëri tjetrit deriku deriku mund mëmria derisa kanthan oqtulu yusufin vrorë yusufin lirohani për për yusufin provokimi më i madh ku ka çel mëso dikush më dit ku ka çel provokimi më ma i madh shikoj Në aspektin financiar janë konë barabar. Në aspektin ekonomikë barabar. Në aspektin e veshës barabar. Trajtimi babës barabar. Dashuria barabar. Ku ka qenë qen pika që qen ato së ne ka ndurue? Autoriteti fetar. Ato e ka në pose. Kime Jakubin, ma si që ka që... Ata e ka ndit një send. Se familje Jakubit ka me tërshëgu për nga mberi. Dikush për i tërri du të më bërë për nga mber. Ata e ka ndit këta. Kush është qaj shtash? Kush me pamjen e andrës Jakub e ka kuptu dhe Jakub i para këso ju shmërzit cëli do tjetë pikture që ka me më vazhduhe pe nga mberim kur e ka po Jusufin e ka kuptuhe me i sharetë prej Allahot që Kiko ka Kiko pas ka me vazhduhe pe nga mberim e ata kur i kanë po këto i sharetë dhe kanë kuptu shumë shpejt kjo i kanë gjallë problem andaj nëse ata vetëse e kanë kuptu se që Kiko ka më konë pe nga mber se ne ka dëbajt para me ndo kur dikush vetëm se ka padinë më të më shumë se ti sa provokohet. Sa provokohet Joe City. Shikoj, nuk dal me deklarata zyrtare, apo ato këtë merrena kanë bogë ato. Këtë manipulime, bën ajo Sufin të lujna e pastaj e kanë bën manipulimet e Hangrukes, Hangruki, e kanë brukmişën çka, vetëm e vetëm më mrita ajo se ky person do të më zhduk. Se prezenca e këtina na zhduk neve. Sa ato doshin më dit kush ka më vazhdu këtë lidhje me Amerikën, e kur u kuptuan se Jusufi than këjo është lajë mora. Andë në këtë gjarë e ka dhe shumësime, ajo që ka duhet me rrumbullakësue, është njëriju duhet me pasë kujtes nga kurët e shejtanit dhe me gjetë burojë dhe me gjetë referenca të shëndosha të cilat i amësojnë, si kur Jakubi, ku më këthije, ku e problemi, ku e telashja, qysh medal për qësajna. E lutim shumë, shumë sime të tjera, e lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu جل جلاله na i pastron gjoksat ton nga smira dhe xilia, e lutim Allahun te barekatu wa taala, që Allahu جل جلاله na i çel dhe na i zbulon urtësitë dhe mësimbët nga jeta e pejgamberëve, e lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu جل جلاله na i çel kuptimin e shëndosh të Kuranit famullart kuptimin e shëndoshë të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem na ngrit Allahu xhallahu te berit me mësimet dhe udhëzimet e lutsim Allahu xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala xhrimet tona ti pranon نماز تون الله جل والاه تيم قبول الوسيم الله سبحانه وتعالى تش الله جل جلاله تنشتن انرجيين ده موتيوين الوسيم الله سبحانه وتعالى تش الله جل جلاله مسلمانت کوديشان الله تندهمان يتيمات مسلمانو الله تيم بولان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين